Гармаші до гармат схилилися нижче, як раптом. Раптом сталося те, чого не чекав жоден козак. За яких небудь 200 кроків від табору польські полки зупинилися. Усі – до копита і до ноги, мов зачаровані. І відразу ж із других чи третіх їхніх задиханих лав якраз навпроти намету гетьмана Лободи з білими штандартами у руках з'явилося двоє вершників. Начальник розвідки Жолкевського Януш Козловський та посланник польського короля Збігнєв Ясельський. По важких волотяних вусах Петро Жбуру пізнав його зразу. «Хабіджа!» промайнуло в Жбуровій голові, і він почув її голос «Цінь, цінь!» Над Петром і Коріпочкою, над Солоницею табором цінькнув голос пролітаючої синички Вершники зупинилися біля рову і прокричали, що вони є парламентарі і що їдуть вони для переговорів Лобода, що застиг на коні біля церкви попереду готових до бою своїх реєструвців, уклав шаблю у піхви та гукнув до возів козакам-піхотинцям, аби вони вершників пропустили По скиненому через рів дощаному настилу, сутулившись під поглядами козаків, вершники під'їхали до Лободи І він, привітавшись, запросив їх разом зі своїми сотниками до свого намету Про наливайка Лобода ніби й забув Наливайка для нього ніби тут і не було ні його самого, ні двох його кінних полків та завозами козаків-піхотинців. Наливайківців як ошпарило, частина їх відвозів, частина на конях посунули до реєстровців. Та реєстрові козаки наметло буде оточили і шаблями, що були оголені проти поляків, тепер нагострилися проти своїх – козаків Наливайка. Блідий Наливайко, скочив з коня і разом із Шостаком, Оливкою, Жбурами, Шийкою, поспішив до намету Лободи. Реєстрові перед ним розступилися, та дорогу Шостаку, Оливці, Жбуровій і Шийці загородили. Наливайко зайшов у намет, і по хвилині звідти долинув його страшний голос. «Не буде цього, ніколи, ніякої здачі зброї!» «Бо як здамо Жолкевському зброю, він виріже нас до ноги. Це, пане Лободо, зрада. Зрада й більше нічого. Я йду від вас геть. Я йду до свого війська». «Не відпускайте його!» – закричав Лобода. «Бо тоді ми всі пропадемо». З намету почулися штовханина, борсиня, хрипи, супіння. Шоста коливка жбури шийка – Ринулися крізь реєстрових на поміч до наливайка Та були збиті на землю «В'яжіть його, в'яжіть!» Знову з намету закричав Лобода Та не докричав Гримнув постріл І його високе дорідне тіло Вивалилося з намету на мочарі Прямо на збитих з ніг реєстровцями ж Жбурашийку і Оливку Наливайківці пішли з шаблями на реєстрових А ті на них Шаблі, ціпи, лопати, коси та ратища – все, що призначалося бити поляків, пішло бити своїх. Ні розпач і квиління дітей, ні благання та прокльони жінок не зупинили ні тих, ні тих. Знесені голови та відшахнуті руки летіли над табором, як під час чи смерчу. І спину їм не було. Коріпочка біг із відрубаною головою. З його шиї, де була голова, темним снопом била кров і обливала і наливайківців, і реєстровців. Коріпочка добіг до церкви, і зіпершись на неї копитами, поливаючи кров'ю і церкву, так стоячи і вмер. Оксано, шепотів уже мертвий тиміш вихорець, і його фіалковий вихорець, обвіваючи тимошеві губи, і сам уже згасав назавжди. На табір! крикнув Жолкевський, і його військо зірвалося на козаків, що вже дорубували один одного. Ополченці та гусари, драгуни й жовніри перелізли через вали, вози і накинулися на закривавлений табір. А наливайківці і реєстрові, помітивши, що зокола на них скачуть і біжать війська Жолкевського, нарешті зогляділися і побачили, що вони наробили. Через мить вони вже об'єдналися, і спільно пішли на поляків. Та було запізно. Жолкевський відмост турвонувся, було й собі, аби живого чи неживого першим побачити зваленого ним наливайка, та в кривавому місові бою був збитий своїми шополченцями разом з конем у багнюку при березі. Тяжко ударний, він лежав на спині павуса в зеленій рязці і крізь рязко дихав. Проз нього бігли та скакали його війська. На перших порах Жулкеський щось було до вояків лепетав, та їм було ніколи і не до нього. А потім вони про нього забули. Зрязки, де він лежав, що робилося в таборі, він уже не бачив. Та все він бачив перед собою в небі на хмарах, бо прозорі весняні хмари, пропливаючи над Солоницею, все, що там відбувалося, відсвічували як у дзеркалі і проносили, забирали з собою. Хмара за хмарою, над очима Жолкевського, спливаючи з залубни до Дніпра, показували йому, як його драгони та гусари дорубували останні сотні наливайківців і реєстровців. Одна спливаюча хмара відсвітила йому, як у болоті при річці Солониці, тікаючи невідомо куди, топилися з дітьми жінки – Ще одна хмара-дзеркало відбила йому, як запорізькі полки Кремського та Підвисоцького, знову підійшовши з Дніпра на Ливайкові на підмогу, пересвідчилися, що на Солониці їм уже робити нічого, і повернули додому на Січ. І на останній хмарі Жолкевський побачив, як з-під намету лободи жовніри витягнули непритомного, зв'язаного на Ливайка. Його, а з ним помотозованих шостака, шаолу, оливку, жбура і шийку. Жовніри кинули їх на вози, і остання ця хмара повезла Неливайка з його полковниками та сотниками на захід у полон на загибель у Варшаву.